Hej och välkomna allesammans till ett nytt veckan med p Krim. Det har ju tyvärr skjutits en del här i början av 2022 och antalet mord med skjutvapen det börjar nu närma sig nästan 20 trots att vi bara är tre månader in på året. Och en av de senaste skjutningarna den skedde ju under lunchrusningen mitt i centrala Stockholm. Det var vid tolv tiden i måndag som larmet om en skottlossning inne på ett gym i Vasastan kom. Och det visade sig att en man i mörk jacka med huva gått in på gymmet och avlossat flera skott. En av gymbesökarna träffades och uppgavs vara allvarligt skadad. Men sent under onsdags eftermiddagen då kom det tyvärr ett väldigt tragiskt besked. Mannen som sköts på ett gym i Vasastan i centrala Stockholm tidigare i veckan har dött meddelar polisen. Händelsen utreds nu som mord. Väl... Och enligt Expressen var den tänkta måltavlan en man med kopplingar till ms Bandidos. Något som även vi på Petri Krim har fått uppgifter om. Men den man som då faktiskt blev skjuten och dog. Han kom på något sätt i vägen för skytten och träffades istället. Och det finns uppgifter om att han har försökt stoppa. Skytten. Offret ska tidigare vara ostraffad och bara ha varit där i form av just besökare på gymmet. Polisutredningen om det som nu är då ett mord har under veckan pågått med insamling av material från övervakningskameror i området, vittnesförhör, dörrknackning och också tekniska undersökningar. Men när vi spelar in det här torsdag vid lunchtid då har det inte gripits någon misstänkt ännu. En ung man sköts med flera skott på området Hammarby i Västerås på söndags söndagseftermiddagen och vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Det var så söndagen den 27 mars som polisen fick in ett larm från allmänheten om att en ung man hade skjutit på Hammarby i Västerås. Så här sa Mikael Hedström som är presskontakt hos polisen till P4 Västmanland. Det kom inte polisen runt kvart i fyra. Att en man ropade på hjälp. Och strax innan hade man hört skott. och det så larmade allmänheten polis och ambulans och vi åkte till adressen och där påträffade vi då en skottskadad man. Polisen genomförde direkt en teknisk undersökning på platsen söndag till måndag för att säkra bevisning och den här unge mannen han sköts med flera skott men var vi medvetna när polisen kom till platsen. Men vad han har sagt och vilken bevisning man fick ut från den här tekniska undersökningen vill polisen inte gå ut med i nuläget. Klart är dock att man rubricerar det här som försök till mord. Vi har ju tagit upp Västerås tidigare dock utan att göra den typ av djupdykning som vi gjort i till exempel Eskilstuna och som vi gör nu i Linköping i de långa avsnitten. Men Västerås det är ju en av de där medelstora svenska städerna som har haft problem med nätverksbrottslighet. Vi har ju nämnt bland annat typ personer från Västerås varit kopplade till konflikter i södra Stockholm. Och Hammarby då det ligger ju nära Bäckby. Och Bäckby är ju det område i Västerås som är med på polisens lista över just utsatta områden. Men att det här skulle vara starten för en eventuell ny våg av våld i Västerås, det tror inte Lars Jansson, som är tillförordnad lokalpolisområdeschef i Västerås. Vi ser det här som en isolerad händelse och utreder den utifrån det. Sen så ska vi då arbeta för att förhindra att det blir någon form av vd -gällning. Nej När vi pratade med polisen under gårdagen så säger man att motivbilden inte är helt klargjord men att det pekar mot en personlig konflikt och alltså inte en del i någon typ av hemkedja. Nu följer man ju upp de spåren som man har för att skapa sig en bild av händelseförloppet och det de kunde säga det är att det rör sig om iakttagelser som man fått in i anknytning till skjutningen. Läget för den unge mannen som blev utsatt för det här mordförsöket det rapporteras vara stabilt och vi kommer såklart hålla ett öga på utvecklingen i Västerås framöver. En tidigare advokat som uteslutits ur advokatsamfundet har åtalats misstänkt för brott mot yppande förbud. Mannen som är i 30-årsåldern var förordnad som försvarare för en mordmisstänkt man våren 2020 och han ska då Enligt det här åtalet då, har berättat om sekretessbelagda uppgifter från polisutredningen trots att han var belagd med yppande förbud. Bland den åberopade bevisningen så finns bland annat meddelanden som ska ha skickats till vårbynätverkets ledare. Och mannens inställning till misstanken då om brott mot yppande förbud är att han förnekar brott. I polisförhör säger mannen att han aldrig har använt någon enkrolur men att han känt till att en kollega på samma byrå haft den. Den åtalade mannen han fick senare lämna uppdraget som försvarare i det här mordärendet och blev även utesluten ur advokatsamfundet sommaren 2021. Han har dock överklagat det beslutet och senare i vår ska det prövas i högsta domstol. Något datum för den här rättegången om brott mot yppande förbud är däremot inte satt. Nu i veckan kom åtalet om ett väldigt uppmärksammat misstänkt rånförsök i centrala Stockholm. Fyra personer har gripits på Kalavägen på Östermalm på fredagsmorgonen. Enligt vittnesuppgifter greps de efter en biljakt i centrala stan. Bilder från platsen visar hur en bil har kraschat in i en refug och polisen skriver på sin sajt att ett våldsbrott kunde förhindras i och med gripandet. Det var i höstas den 19 november som polisen slog till mot en bil med fyra män. Ytterligare fyra personer grep samma dag. Då hade polisen redan spanat mot personerna i ungefär månad. Det var under spaningen riktad mot ett kriminellt nätverk gällande ett annat brott som polisen började misstänka att det pågick förberedelser om det här grova rånet. Det ska enligt polisen då ha skett flera möten relaterade till planeringen av det här rånet. Måltavlan ska ha varit en rik familj i centrala Stockholm och en av de åtalade, en kvinna i 20-årsåldern, jobbade hos den här familjen. Hon är misstänkt för att ha berättat vad som fanns i familjens lägenhet, om deras rutiner och även vanor. Och den här kvinnan då i 20-årsåldern, hon ska i alla fall vid tiden för det här rånförsöket ha haft en relation med en av de åtalade männen. Hon är tidigare ostraffad. Och De andra sju åtalade är män i 25-30 till års åldern och alla har tidigare dömts för brott. Fem av de sju har tidigare avtjänat fängelsestraff och rättegången börjar nästa vecka, fredag den 8 april och pågår totalt fyra dagar i Stockholms tingsrätt. Och vi ska säga att samtliga åtalade förnekar i brott. Det var allt för den här veckan. Du får gärna tipsa oss om det är något ämne du tycker att vi ska ta upp. Eller om du har tankar kring det vi har pratat om idag eller tidigare program. Du når oss på 073 461 2915 eller ptrekrim at Eller på Insta där vi heter petrekrimpodden. Tack och hej!